Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Neked Bányegy Gézés Kuluncsiá Gábor van mai műsorban megint. Két vendégünk van belezna Éva év a Budapest főépítésze és Albrechtute a BVFT Kft-nek, vagyis Budapest főváros építési tervező Kft. ügyvezetője, témánk pedig a főváros, fővárosi építési keretszabályzat felülvizsgálata. Igen, mielőtt konkrétan belemennénk a témába, azok számára, akik még a régi kifejezéseket ismerik, voltaképpen itt a régi általános rendelési tervnek megfelelő terfajtáról van szó, ugyanis a régebbi időkben ezeket a terfajtákat egy bemosták, tulajdonképpen egy úgynevet általános rendesi terv keretében. Tehát a, a rendesi tervnek van egy hierarchiája, amelyiknek a csúcsán ugye, az egész településre kiterjedő általános rendelési előírások vannak, és hát ezt követik ugye a részletesek, meg a beépítési ö, típusú ö, tervek, ö, és hát ugye a rendszerváltás után, mint mindenben ebben is változások történtek, és ö, az új építési törvénynek a ö, megalkotása után ö, a terveknek a tulképpen átgondolásra tör, ö, került sor, és ennek a, a nyomán új elnevezések születtek, és tulajdonképpen erről van most szó. Budapest esetében ráadásul a helyzet még az átlagosnál is bonyolultabb, a készítő önkormányzati rendszer miatt, amivel most gondolom szó lesz. Tehát külön alkotják meg a kerületek a saját szabályzatákat, és külön a főváros a saját szabályzatát, és ezeknek ki kell egészíteniük egymást. Ez ebben most ugye Két konkrét, egy ö, ö, dologról van szó, a Budapest Város rendesi és a Főváros szabályzási kerettelvről. É, talán azzal kéne kezdeni, hogy tájékoztassuk a hallgatókat, hogy ezek mit akarnak, mik a szerepük, és ö, mennyi, mit jelent az egyik, és mit jelent a másik, a város számára Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Igazából egy nagyon nehéz kérdés, hogy ezekről beszélünk, a fővárosi szabályozásról, mert ez tulajdonképpen egy eszköz, egy jogi eszköz, ami biztosítja a Budapesten történő építések, építkezések jogi feltételeit és jogi keretrendszerét. Azt hiszem, egy kicsit visszamehetnénk még egy lépéssel, hogy, hogy mi az a cél, amit a város el akar érni. A város 2003-ban, Budapest főváros 2003-ban megalkotta a városfejlesztési koncepcióját, és ebben nagyon erős üzeneteket hozott. Azt mondta, hogy a belső városrészekben folytatni kell és felgyorsítani a, a komplex rehabilitációt. A térszerkezet, hogy hatékonyan működjön és környezetbaráton, hiszen ma a, a földnapján ez szintén egy fő szempont. Az átmeneti zónában, tehát a belvárosi rész és a külső területek között a lepusztult barnaövezetes területekben új súlyponti területeket kell kiéleszteni, ki, és egy parkvárosá fejleszteni, hogy a, az átalakuló iparterületek minél több zöld területet adjanak a lakosságnak, és így ezt a karét a Pesti oldalon fejleszteni. Megfogalmazta a térszerkezett fejlesztésben a, a városfejlesztési koncepció a Dunamenti területeknek a a apartmenti területeknek a, a fejlesztését. Ez is egy hihetetlen lehetőségekkel bír Budapesten, a belvárosi területen, a Korzó és a, a Dunapart kapcsolatának az erősítését, az átmeneti zónás területen, tehát lényegében a Margit hittól északra, és a Lágymányosi hitt, vagy Petőfi hittól délre első területeken, az átalakuló iparterületen, újvárosi területek jelenjenek meg, és minél inkább ez is vízközeli, partközeli a természet, tehát Buda, Budapestnek hihetetlen értéke a Duna. Európa és Budapest főutcája tulajdonképpen, hogy minél inkább ez is vízközeli legyen, és a külső területeken, az Északi-Vasúti hídtól Északra, illetve a, a, valahol a Csepel közepétől a dér-első partszakaszokon, meg megőrizni azt a rekreációs természeti karakterét a Dunának. A külső kerületekben, tehát a térszerkezet negyedik fejlesztési Iránya, az a, az alközpontok fejlesztése. Most ezt a koncepcionális kérdést utána tovább fejlesztette mind a Podmaricki program, a középtáváros fejlesztési program, illetve a település szerkezeti terv, amit 2005-ben hagyott jóvá a főváros közgyűlése. És tulajdonképpen ezeknek az elhatározásoknak a, az, a vetülete az a keretszabályzat amit ma feltétlenül szükséges megújítani, hiszen ezek az értékek ebben még nem annyira jelentek, tehát a korábbi, a jelenleg hatályos keretszabályzatban nem jelentek meg. Ezeknek a, a struktúráknak és elhatározásoknak az erősítése egy kiemelt feladat. A másik kiemelt feladat az a jogharmonizáció, az építési törvény változása, az országos építési követelményeknek a szabályozás változása, a település szerkezeti tervnek a döntései, ezek a ma hatályos építésjogi keretszabályban nem jelentek még meg. És nagyon fontos a főváros életében, hogy hogy ez végre megtörténjen, hogy összhangban van az országos legfelsőbb szintű jogszabály, az építési törvény, és a, a fővárosi keretszabályzat után a kerületi szabályzatok e, teljes rendszere e, végre először a rendszerváltás óta e, harmonizáltak legyenek. Talán az e, e, arra kéne visszatérnünk, hogy ugye elmétetted a kerületeket, Jogilag megtörtént ez a harmonizáció, de ennek a tervnek ugye a érvényesülése csak a kerületekben történik, mert Főváros minden egyes nézetméterre kerületekben van, hogy miképpen tudja érvényesíteni a Fővárost ténylegesen, miképpen érvényesülnek ezek az elhatározások, a kerületek szintjén. Az építési törvény a kétszintű önkormányzatnak megfelelőn kétszintű rendszert határozott meg. A fővárosa keret szabályokat határozza meg. Ezek önmagukban építési jogot még nem keletkeztetnek. A kerületi szabályzatok azok, amelyek az építési jogot formálják, tehát végül is ezek alapján történhetnek a az építések, építési engedélyek. A kerületek, amikor ezeket a szabályokat alkotják, teljesen önálló jogkörük van, tehát a kerületi önkormányzatok, a felelősek a, a helyi szabályzatok megalkotásáért. Természetesen a törvény előjére egy széles körű szakmai és államigazgatási gazgatási egyeztető eljárásrendszert, de ebben az egyeztető eljárásrendszertben a vélemények beérkezését követően a döntések azért teljes mértékben a kerületeknél vannak. Én nekem van ezért egy kérdésem, hogy ez a két szabályzás, a kerület és a főváros, ezek jogilag szorosan összetartoznak, tehát van fölött hatása a fővárosinak a kerületi fölött, vagy ez egy olyan partneri viszony, amiben meg kell valahogy egyezni? Hát a kerületi tervek nem lehetnek ellentétesek a főváros tervével. Az azt jelenti, hogy a kerületeknek differenciálni kell részletesebben szabályozni, mint ahogy a főváros azt teszi, de amit a keret szabályzat megfogalmaz, illetve amit a keretterv, ami egy térképsorozat tartalmaz, ezeket a kerületeknek figyelembe kell venni. És emiatt nagyon fontos már a keretszabályzatnál is a kerületekkel történő egyeztetés, hogy minél jobb összhang lehessen a kettő között. Azt is tudni kell, hogy a kerületeknek most is vannak hol teljes kerületre kiterjedő szabályzatok és szabályozási tervek, hol csak részterületeket fedezt le, és amikor a kerületek majd ezeket a terveket felülvizsgálják, vagy új terveket készítenek, akkor kellene majd a fővárosnak az új tervi elemeit is betartani. Ebben van ellenőrzés, vagy hogy mondjam, egy olyan dolog, amit valaki kontrollálni tudja azt, hogy amit a kerület kitalál, az nem tulajdonképpen ellentéte annak, amit a főváros elképzel, mert lehet ügyesen szabályozni dolgokat. Hát erre mondta Belezna Éva, yeah. hogy um, itt egyeztetési folyamatok vannak, mm -hmm. és ebben az egyeztetési folyamatban a fővároson kívül minisztérium is érintett állami főépítész, úgyhogy ennek az összhangnak meg kell lenni, és ez természetesen figyelik is. Kell, vagy kellene. Megvan, hiszen minden terv elfogadását megelőzően az állami főépítész gyakorolja azt a jogot, hogy hogy ezt az összhangot ellenőrzi. Tehát mielőtt mi is elfogadunk egy keretszabályozást, vagy ennek a módosítását, illetve a kerületek is mielőtt elfogadnak egy szabályzatot, az elfogadás előtt 30 napra ki kell függeszteni, hogy a lakosság is meg tudja kellően ismerni, illetve ebben a 30 napos időszakban ki kell kérni, az állami főépítésznek a véleményét, aki igazából pontosan ezt ellenőrzi, hogy, hogy az egyeztető eljárás az építési törvény szerint jogszerűen került-e lefolytatásra, illetve az, hogy a, fő, a főváros esetében a főváros és a kerületi terv közötti összhang az biztosított-e. Na most uh, itt lehetnek olyan érdekelentétek, amelyek túlmutatnak szakmai szempontokon, amiket ember szakmai módon feloldani, mint például észak esetében, mint tudjuk, uh, ahol a fővárosnak és a keredetnek homok egyenes más elképzelésé vannak, és nem azért, mert hogy a otthani szakembereknek más a szakmai meggyőződése, mint úgy. Tehát uh, ilyen esetben. És jó, és akkor még ha ez hozzájön az, hogy ugye az egyik kerületben ilyen párt, másik kerületben olyan párt hagyja a polgármestert, meg a, a testület többségét, hogy a gyakorlatban mennyire működik ez a fajta együttműködés. Tehát, hogy ugye egy-egy eset nyilvánossága került, amiről hallhattunk, amikor gondok voltak, sikerült -e ezeket harmonizálni, valamelyest a helyére tenni ezeket a ö, lehetséges problémákat. Igazából az ellentétek akkor adódnak, hogyha a kerületi, helyi érdekek azok homlok egyenest ellentétesek az összvárosi érdekkel. Hiszen akkor egy-egy területnél igazából a, a, az egyedüli az elmúlt másfél évben, amióta én ebben aktívabban rész, részt veszek, a, az a belső Erzsébet városi eset volt, ahol, ahol igazából a helyi érdek az azt mondja, hogy minél jobban újuljon meg ez a terület. Az összvárosi, összországos és az össz európai érdek, hiszen ez egy világörökségi buffer terület, azt mondja, hogy itt minél inkább a meg kellene őrizni a, ennek a területnek a karakterét. Úgyhogy itt például a belső város esetében mi másfél évig dolgoztunk a kerülettel, a helyi civil szervezetekkel, e, Ikomosszal együtt, hogy kidolgozzunk egy olyan javaslatot, amelyik javaslat tényleg nem csak a, a helyi érdekeknek, de a, a, a világörökség igényeinek is megfelelő e, e, rendeletet tud a végén létrehozni. Ebben ebbe jó üzleti szempontok is figyelembe vannak véve? Igazából gondol, abból hogy indultunk jel, hogy ki... majd mind beruházó meg csinálja. Kedvet kell kapni e, Mi abból indultunk ki, hogy a főváros elkészítette azt a kezelési kézikönyvet, amin irányelveket adott meg. Tehát nem, nem pontosan szabályozta, hanem megmondta, hogy egy utcaképet meg kell őrizni, hogy a földszinti helyiségek élettereit bővíteni kell, az átjárhatóságot, a, a közterületeknek a, a, a fásítását, illetve újabb közösségi terek létrehozását. Tehát összes olyan ö, szempontot megmondta, ö, amit, ö, amit utána ö, az eszköz, a városrendezési eszköz, tehát a szabályzatba be kellett építeni. Ö, azt hiszem, hogy nem, nem, a, nem a városrendezési tervnek a, a, a fő ö, feladata, hogy, hogy a gazdasági értékelést elvégezze. Ezért mi ezzel párhozamosan elindítottunk egy jogszabálymódosítási csomagot, ami segíti ennek a megvalósulását. Tehát ha van egy 1945 előtti épület, ami viszonylag rossz állapotban van, hiszen tudjuk, hogy ez a terület a madátsétány miatt e, már körülbelül 80-90 éve e, nem... Terület, hát így van, műen. és igazából semmi Mánkos felújítás mondta, nem történt. Tehát, hogy valahol az a madácsétány gondolat, az megszületett, és a korok á, átörökítették, mm. ami nem volt egy kedvező gondolat, utólag tudjuk, de valahol 90 éven keresztül senkinek nem jutott eszébe, hogy hogy ez, ez egy nem helyes ö, módszer ennek a területnek a, a, az átlát, ö, át, ö, alakítására. És ö, ö, sajnálatosan emiatt ezen a területen nagyon rossz az épületállomány, tehát ö, nagyon sok épületen lényegében száz éve felújítás nem történt, ö, és egy ilyen helyzetben természetes, hogy sokkal jobban megéri egy... Ö, az épületet elbontani és egy kétszer akkorát építeni? Már pénzügyileg. Pénzügyileg. Igen. Ezért van szükség arra, hogy, hogy akár a, a, a bármilyen adócsökkentés vagy illetékcsökkentés a világörökségi területeknél, illetve a műemléki épületeknél mindenképpen kívánatos lenne, hiszen azt a pénzügyi profit, különbséget egyszerűen csökkenteni kell. Ezt úgy nem lehet, hogy tehát a tervekben egy bizonyos módon lehet segíteni, hogy azt mondjuk, hogy egy kétemeletes épület helyére ne épülhessen nyolcemeletes épület, hogy az újonnan épülő épületek minősége javuljon, hiszen ezen a területen nem csak az a baj, hogy mennyi mindent mondanak, hanem az a baj, az is a baj, hogy amit újonnan épülnek, azoknak az építészeti minősége, hát kívánom e, volt, hogy maguk közül van, igen. És hogy igen. például a mi jelenlegi szabályzatunk, szabályozás tervezetünk, pontosan ezeket a, a, a gondolatokat próbálja tovább vinni, és egy eszközt adni. És így előírja azt, hogy, hogy amikor valaki bontani akar, akkor a bontást megelőzően nemcsak az épületre, hanem az utcára, tehát a környezetre való karaktervizsgálatot kell készíteni hogy mind a fejlesztő, tehát a tulajdonos, mind a, az önkormányzat, aki, a, aki az engedélyt kiadja, azok föltérképezzék, hogy tényleg mit is vesztenek, hogyha az az épület elbontásra és kerül. ki az, aki ezt a vizsgálatot meg tudja csinálni? Tehát magyarul el tudja bírálni azt, hogy egy leendő épület, mondjuk megfelelő nivójú, és abba a környezetbe valóban beleélik. Hát ez szubjektív. Természetesen, de pont a... De mivel ez egy szabályzat, a migrajtáshoz kellenek olyan tényleges eszközök, hogy valahol valakinek ezt meg kell tudni csinálni. Hát a karaktervizsgálatot, a tematikáját az IKOMOSZ Magyarországi Szövetségével együtt dolgoztuk ki, tehát hogy ez az elvárásrendszer ténylegesen a értékvédelmet képviselje. Ennek a továbbvitele tulajdonképpen egy tervtanács. Ezt látja, mielőtt az építési. Ez egyfajta Igen, igen, az építészeti tervtanács. Kerületi fővárosi és országos szintű van, és az épület méretétől még így van, van működő fórumok. A és és hatáskörük is van. Hát az jó kérdés. Igen. Igazából az új építési törvény szerint most már van, tehát korábban ajánlást tehettek és ez nem volt ö, ö, nem, semmilyen nem módon összekapcsolva akkor... az építés hatósággal. Ma tehet, az építés hatóság figyelembe veheti. Nem kötelező érvényűen, de Budapest esetében eléggé azt látjuk, hogy, hogy a, a nem kötelező jelleg mellett az építés hatóságok negatív tervtanácsi vélemény nem, nem nagyon adnak ki építési engedélyt. Tehát, hogy, hogy annál komolyabban kezelik, mint ahogy igazából a törvényben előírásra került. Miért és még bocsánat, még egy kiegészítés. Hát. Azt is lehet látni, hogy azok a tervek, ahol a tervtanács egy nagyon alapos véleményt fogalmaz meg, például az átolgozásra, és a tervezők megfogadják ezeket az ajánlásokat, visszakerül a tervtanácshoz a terv. Nagyon sok tervet láttunk, ami sokat javult pontosan a tervtanácsok tevékenysége nyomán. Bár ahogy a életet ismerem, az a sokat javult, az azért ilyen könnyes szemeket is jelent. Magyarul, ha valakiben nem lehet azért kihúzni egy minőséget, akkor nagyon kétlem, hogy ki lehet igen, húzni egy sokkal jobban. Én most a javult nem Aha. ilyen szempontból gondolom elsősorban. A sokszor le kéne cserélni azt, akik tervezik. Igen, Nekem míg... az a, most nagyon radikális lehet a gondolat, de... Hát lehet, hogy gyanú, van hogy... ilyen eset igen. is, de sokszor a megközelítés a tervezési feladathoz, vagy a fejlesztőnek az elvárása is olyan, ami befolyásolja a De ez olyan, olyan változást jelent, hogy mit tudom én, alaposan átszabja a homlokzatot, vagy a, a, a... homlokzatot, azt nagyon sokszor igen, minőségi átalakuláson van. A léptékekben hason... kevésbé szokott kevésbé. Ö, ö, hát igen, változás lenni. Igen, De itt igazából olyan. pont az építészeti minőség tekintetében mi egy másik szabályt is javaslunk a, a jelenleg ö, módosítás alatt levő keretszabályzatban, nevezetesen, hogy ezeken a területeken, tehát az összvárosi jelentőségű területeken kötelezően legyen tervpályázat, lebonyol, kerüljön tervpályázat lebonyolításra. Így nem csak a köz szféra által megvalósuló projektek esetében, hanem igenis minden egyes épület, teljes épület átalakítás, vagy építés esetében. Sok kritika ért ezzel minket, hogy, hogy de hát ez hihetetlen költségű, meg... Demokráciának ez a költsége, nem? Igazából bármely, tehát a szabályzatokban azt a részt, ami esetleg előír, egy homlokzati minőséget, egy kötelező természetes kőburkolatot, vagy egy műanyagablak helyett egy faablakot, az összberuházás tekintetében egy sokkal nagyobb költséget jelent. Uh -huh. Tehát én azt gondolom, hogy a tényező az, az bőven megéri egy ilyen épületnél, tehát egy tervpályázatnak a lebonyolítási költsége az elenyésző egy, egy belvárosi a az összköltségéhez viszonyítva, és azzal, hogy nem ö, nyílt pályázat, hanem egy meghívásos pályázat lehet, ezzel viszonylag ö, ö, kevés idő alatt ez lebonyolítható, és szerintem bőven megtérül mindenkinek, mm. hiszen ahelyett, hogy háromszor vissza kell vinni át dolgozásra, ahelyett egy építészeti pályázat nyertes tervezője által mm. ö, már, már egy eleve jó De, épület. Bocsásom, lefordítani kon konkrét, ezért mondjuk, hogy van egy egy telek a hatodik kerületben, mert most már az, és én ha akarok építeni egy épületet, akkor ebben a... én csak úgy építhetem meg, hogyha a terv pályázat keretében el tudják bírálni az oda, kik Tehát automatívan készülnek. Tehát nem egy tervel kell mennek, hanem meg kell hirdetnem, és gyakorlatilag, még ha meghívott is, de lehetőleg választékot kell nyújtani. Bár ez. Feltétlenül kötelező, mert van, ha valami annyira jó, és tényleg egy zseni, akit bele oda lehet bocsájtani, egyet is. De annyira jót is lehet van kiválasztani. Ja, értem, elég egyet beutazni. Igen, igen. Tehát itt nem kell mindenképpen versenyeztetni. Hát te. De kell... Na, hogy működik ez? És majd még lesz még egy nagyon kellemetlen kérdésem, amiről nem fognak tenni, vagy nem tehetnek, de meg kell kérdeznem. Hát a tervpályázatnak szintén van egy, egy jogszabály, ami leírja a rendjét. Tehát amit mi szeretnénk látni, hogy ezen a területen a szakma által képviselt zsűrivel a tervpályázati rendelet szerint a Magyar Építéskamara egy kötelező delegáltja részt kell, hogy vegyen a bírálatba, hiszen sok olyan befektetői pályázat van, ahol a befektető néhány építésztörbe kér ajánlatot, majd utána egyet kiválaszt és azzal tovább tervezi. Azzal, hogy ez jogszabályi hivatkozás, ezzel kötelezően a, a magyar jog által előírt tervpályázatot kell lebonyolítani, amiben a bíráló bizottság legalább kétharmada építész, és minimum egy fő. A Bírálóbizottságból a Magyar Építész Kamara, minden az építész szakmának és az építészetnek a, a hivatott szervezete felügyel. És ezáltal akár meghívásosan három építésznek a, a meghívásával, de egy tényleg a szakma által látott pályázat keretében kerül tulajdonképpen a legjobb megoldás, vagy legalábbis... A, a szakma által legjobbnak ítélt megoldás, mert ez egy Igen, de, szakmai... Igen, de az egyharmada nyilvánvalóan a maga a tulajdonos képviselteti magát, illetve a tulajdonos és a saját építészeit tudja delegálni a bírálóbizottságba. Tehát ebbe a bírálóbizottságban Hogy, lehet... Bocsát. Most akkor, akkor valamit nem értetem, Én nem értem pontosan, igen. Tehát van ez a bíráló bizottság, igen? aminek az összetétele egyharmadrészt a, a a... Bármi? Vagy bárki. Bárki. Ilyenkor például a főváros által lebonyolított pályázatoknál általában... civil jelentkezhetek? Nyugodtan. Hát ö, a, nem nagyon... Az úgy vagy azok a civil szervezetek, civil ugye, akik eddig is ö, eléggé utólag reagálva, mert hát, mi más tehettek volna, most megtehetnék azt, hogy beülnek ezekbe a, a testületekbe, és még mielőtt e, e, elkezdenének felszólni, már az elején el tudják mondani az aggájaikat, és hozzá tudnak járulni. Hát én azt gondolom, hogy egy-egy épület esetében e, e, nem hiszem, hogy a tervpályázat a legjobb hely ahol tudnak ők ebbe a folyamatba bevonódni. De a, akkor ki az, akik még beülhetnek? De nyilván a kiíró valamilyen módon kiválasztja ezt a, a bírálóbizottságot. Én igazából a sajátjainkról tudok mondani, hiszen mi is elég sok pályázatban kiírók vagy kutatók voltak. Vagy nem kell hogy független legyen? Hát nem kell, hogy független legyen, de, de, de egy nyitott szakmai érték, értéket kell, hogy képviseljen. Mindenképpen nyitottam, mint ami most van, ezt elismerem. Csak nem, nem érzem benne azt a, azt, pont azt a védelmet, ami, ami talán a legjobb volna, hogy kétségtelenül, független szem, aki egyébként szakértő, vagy nagy rész szakértőkből áll, meg tudjam mondani azt, hogy hát érdek nélkül, hogy ez szezonjon oda megfelelő -e vagy sem. Mert ha ez egy ilyen sajátosan összehangolt bizottság, akkor nekem az a gyanúm, hogy ez, ez erősen fogja tükrözni a, a, a beruházási szándék. Hát ez abszolút, hiszen a kiírás az nyilvánvalóan egy fejlesztői programot fog tartalmazni. Úgyhogy szerintem, hát szerintem inkább visszatérnénk a szabályozási tervekhez. A szabályozási terveknél a civil szervezeteknek módjuk van véleményt nyilvánítani és a véleményüket elmondani. A, ahogy ez működik, hogy minden civil szervezet bejelentkezhet, mint ügyfél, és ezáltal az adott kerületben vagy a városban az összes folyó szabályozási tervet megkapják két a, a körben. Matrikusa? Abszolút. Uh -huh. Két körben. Az első körben az építési törvény egy kétkörös folyamatot ír elő. Az első körben a, az önkormányzatnak le kell írnia, hogy melyik terüre, területre, és milyen módosítást kíván végrehajtani. Ez az a pont, amikor leginkább e, alkalmuk lenne, és ez az a pont, amit leginkább ma senki nem használ ki. Mert mindenki megvárja azt a második kört, amikor már elkészült a terv, és azt véleményezi. De ez a baj, de megkapják elsőnek is. Csak első körben, ami, amit az összes állami szernek és civil szervezetnek ebben a körben meg kell fogalmazniuk, az az, hogy egyetértenek e vele, van-e valami véleményük, és kívánnak-e részt venni a további eljárásban. Ma ezt a kört mindenki nagyon lazán kezeli, és nem használja ki. Hiszen ez az a pont, ahol megfogalmazhatnák azt, hogy de véleményem szerint ez nem egy tömbre kellene, hogy készüljön ez a terv, hanem minimum egy városrésznyi területre, uh -huh. hogy, hogy véleményem szerint ez a, a, az intenzitás, amit ide elképzelt az önkormányzat, vagy a fejlesztőn keresztül, vagy a fejlesztő az önkormányzaton keresztül, ez nem megfelelő. Ez az a kör, amiben véleményt lehet arról mondani, hogy ezen a területen különösen figyelemmel kell lenni a, az átszellőzésre, tehát a levegő környezeti minőségre, és emiatt környezeti vizsgálat, ilyen meg ilyen tartalommal elvégzendő. És ma ezt a kört az állami eljárásban a szereplők alul használják. Azt mondják, hogy igen, majd szeretnék ezen gondolkozni, csak amikor már a következő körben megkapják a tervet, akkor már arra a fejlesztési programra, amit korábban nem véleményeztek, már egy kialakult terv és szakértői javaslat uh -huh. került kidolgozásra. Tehát ezen a ponton valamit újra értékelni. Az, hát egyrészt mondjuk a közpénzeknek is egy, egy, egy kevésbé jó használat. Meg hát érthető az ellenállás mondjuk, persze. Hát abszal, igen. Igen. És talán tervezői szemmel nézve ezt a folyamatot, mi is mindig azt hiányoljuk, hogy az elején, amikor az elvárásokat lehetne megfogalmazni, akkor e, nem e, kellőképpen vannak ezek megfogalmazva, mert tervezőként és sokkal egyszerűbb, ha mi készítünk egy szabályozási tervet egy területre, hogy tudnánk, hogy kinek milyen elvárása van. És nem csak az, hogy majd, ha elkészült a terv, akkor szeretnék véleményt mondani róla, mert jelenleg az a jellemző és ahogy Belezné is elmondta mi úgy gondoljuk hogy pontosan a civil szféra is hamarabb fogalmazhatná meg a véleményét és nem csak utólag. A nagyvárosi dilemmákat, Bányai Géz, a Kolongyi Gábor vagyunk itt, Beleznéje a Budapest főépítész, és a a tudta, a BVFT, vagyis Budapest Főváros-Városépítési Tervező, KFT ügyvezetője a vendégünk, és a, a, a, a olyan gyönyörű neve van ennek a, a, a jogszabálynak. Itt van az Főváros építési keret szabályozás felül vizsgálata ez egy, ez, egy, ez egy rendelet tulajdonképpen. Ugye? ennek az előkészítése ennek folyik. Ennek az előkészítése igen. folyik, és ennek kapcsán nagyon sok érdekes dolg, elhangzott, és igazából itt majdnem, hogy nagyon izgalmas beszélgetést folytattunk a, a, a zene alatt, és tulajdonképpen a le is húztam volna a zenét előbb, de röviden próbáljuk összefoglalni. Az én kérdésem az volt, mikor először Belezna éve elmondta ennek a, a tervezetnek a, a pontjait, ebből egy koncepció rajzolódott ki Budapest jövője, mi lehetne, Igen. vagy minek Igen. kéne lennie. Nagyon, hogy mondjam, olyan pontok, amikbe az ember belelát, hat nagyon fontos dolgokat, ugye a Dunapart, a rekreációs vezet, a alközpontok, tehát a helyi városközpontoknak a, város a létrejötte, és a, és a többi. De amikor itt beszélgetünk a szünetbe, akkor én ezt azt gondoltam, hogy ez milyen jó, akkor van egy ilyen. De akkor hol van az Amelyik, amelyik a budapesti polgár bevonásával, én ezt hiányoltam, ugye megemlített az, hogy ez 30 napra, ugye ennek a, a, a, a tervezete, vagy a, a, a, ugye a tervezetet Igen. szokták kirakni, hogy ezt kirakják valahol az ügyfélszolgálaton, a ügyfélszolgálaton, nyilván a helyi és a fővárosi ügyfélszolgálaton, ez egy borzasztó eljárás, ezt hozzá kell tennem, mert, mert az a ügyfélszolgálat az nem arra való, hogy ott a polgár minden nap berohanjon és megnéző, hogy nem rakta kevéletlenül valamit fontosat ki. Erre a sajtó volna a hivatott, hogy ezen keresztül állandóan bombázzuk. Ilyen fontos kérdéssel az embereket, hogy mondjanak véleményt. Valószínűleg ezért van az, hogy ennyire értetlenek tulajdonképpen az emberek mm. sokszor a dolgok. de ez nem egy mai, ezt nem maguk találták ki, ez, ez, ez egy gyakorlat, ami, ami egész Magyarországon, évtizedek Én azt gondolom, van. hogy nem csak Magyarországon, Igen. hiszen azért a Galaxis útikalaúzos stopposoknak <gül> ilyenkor mindig eszembe jut a <gül> A hiszen kifüggesztettük, és hiszen láthatta volna, hogy a bolygót itt most megszüntetjük. Igen. És ott volt a legalsó szint hátsó folyosója végén, úgyhogy ezt nem hiszem, hogy nagyon nem hiszem, hogy csak Budapesti vagy magyar kérdés mm. lenne. De ez egy rossz bürokratikus megoldás, az biztos. Ezt nyitni kell, tehát, igen. hogy egyre szélesebb körben ezt lehessen látni, értelmezni. Most pontosan egy ilyen keretszabályzat, ami egy egész város területére vonatkozó 100 paragrafusos jogszabály, az nagyon nehezen értelmezhető azért egészében, tehát ez egy nagyon komoly anyag, még azoknak is, akik mindennapi munkájukban, mint építéshatóság alkalmazzák. Mi mondjuk az előkészítés során és az egyeztetés során Széles körűen véleményeztettük ezt az anyagot szakmai szervezetekkel, levegő munkacsoport, védegyület, zöld közhasznú egyesület, illetve hát a kamarák, a mérnöki kamara és a budapesti Építész kamara véleményezte, tehát, hogy ez szakmailag tényleg stabil legyen, hiszen ez alapján épülnek Budapesten az épületek. A néhány kerületnél, tehát az építési törvény valóban csak azt mondja, hogy mielőtt a közgyűlés vagy a kerületi testület ezt elfogadja, azelőtt 30 napra ki kell függeszteni, és ezt valahogy ismertetni kell a helyi lakossággal. Ezt, ezt minden kerület megteszi. Néhány kerület már a tervezet, tehát még az egyeztetési eljárás előtt is megteszi. Tehát például a 9. kerületben van egy ilyen gyakorlat, hogy, hogy nem csak a terv, amikor elkészült, hanem már menet közben ezt ismerteti. Mi a korábbi Fővárosi terveknél, az ügyfélszolgálaton, tehát a fővárosnak a, a főváros hivatalban van az ügyfélszolgálata, és ott egy-egy szakember minden nap rendelkezésre állt, hogy, hogy tájékoztasson bárkit, aki, aki oda betéve. Beté be? Hát nagyon kevesen. Nem. Nagyon kevesen. Már ez ez az, amit és és igazából. Valamit, nyilván valami, amit nem ill a törvény, valami olyasmit kell volna még csinálni hozzá. De ez meg volt hirdetve újságokban Igen. is, hogy ez a lehetőség megvan. Én úgy gondolom, hogy erre kell ráerősíteni, végül is vannak korszerű eszközök, mm. mondjuk az internet, ahol Igen. ezeket a dolgokat közé lehet tenni, hogy mikor is van ez a 30 nap, amikor az megtekinthető, mm. amikor megfelelő szakember tud segítséget nyújtani az értelmezésben, és akinek akkor vélemény van, hogy ezt időben meg tudja fogalmazni, hogy a terv véglegesítésénél a jóváhagyás előtt ezeket figyelembe lehessen venni, és ezeket ismerni lehessen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az tan történő megtekintés, azzal nincs baj, hanem azzal, hogy ez meg kell hirdetni, mert, hogy akit érdekel, hogy az tudjon róla. Mert ez tényleg nem elvárható, hogy valaki minden héten egyszer benézen az ügyfélszolgálatra, é. hát ha van valami érdekes. Uh -huh. <gül> És ö, a gyakorlatban ugye a beérkezett véleményeknek a figyelembevétele az mennyire ö, érdemi, tehát mennyire befolyásolja a tervezést. Hát, minket nagyon foglalkoztatott, nagyon sok vélemény született, mert itt különféle csoportok részéről érkeztek a vélemények, hát vannak az államigazgatási szervek, akik hivatalból mondanak véleményt, vannak a kerületek, akik természetesen véleményezték nagyon részben, nagyon alaposan a szabályzatot. hát voltak a, az egyéb szervezetek, amiket a Belezneje van már felsorolt, de véleményt mondanak a környező települések is, mert tulajdonképpen ők is érintettek lehetnek itt a TEF által. És véleményt mondtak például a főváros összes ügyosztályai is külön-külön a szakterületnek megfelelően. Na most ezekre mi írásban is válaszoltunk, és egy nagyon vastag kötet állt össze, és én azt tudom mondani tervezőként, hogy nagyon-nagyon sok véleményt tudtunk figyelembe venni, hm. nagyon sok olyan pontosítás tudott megtörténni, amit tulajdonképpen egy ilyen külső szemnek és egy ilyen külső ellenőrzésnek köszönhetünk. Én azt hiszem, hogy a szabályzat sokat javult és sokat pontosult az észrevételek során, nagy részét figyelembe tudtuk venni. Na most e, e, talán egy-két konkrét dologra szeretnék rákérdezni a szabadat a, a kapcsolatban, de itt két e, hát műszó is elhangzott a Budapest Városvendési kereszt szabályzat, meg a Főrosa szabályzat a terv. Talán arról kéne összebeszélni, hogy mi, melyik micsoda, és mi cél, mi fán termek, teremnek ezek, uh -huh. mert ugye a, a, a szakembereken kívül ezt más nem tudja. Hát talán ez nagyon egyszerű megkülönböztetni. A szabályzat, mint ahogy a neve is mondja, az egy írott uh, mű, abban vannak a Éva által is uh, elmondott paragrafusok, amelyek leírják, hogy melyik uh, területen uh, mit lehet tenni, milyen szabályokat kell betartani, és milyen előírások vannak. Maga a keretterv a teljes főváros területére kiterjedően uh, megmondja, hogy melyik terület, milyen keretövezetbe tartozik. Mondok egy rá is példát. Vannak például a lakóterületek, és ezen belül a keretszabályzat hétféle lakóterületet különböztet meg, a sűrűség, a intenzitás, a magasság alapján, és tulajdonképpen az összes területet, így a távlap, Besorolja, például egy kertvárosias lakóterületbe, vagy egy nagyvárosias sűrű lakóterületbe, vagy a lakótelepi területek is külön-külön szerepelnek, ezen belül is a magasság miatt differenciáltan. Tudanképpen mindent, amit a szabályzat leír, azt a távlapon helyileg be lehet azonosítani, hogy melyik az a terület, amire ez vonatkozik. És így függ össze a kettő, maga a távlap, a szabályzatnak a melléklete az építési törvénynek megfelelően. Erre. a fülemet, az elején néhány cél. Ja, tényleg nem tudom, hogy ezzel a, a, a leginkább most a paragrafusokat hagyjuk, mert azok valóban eléggé szárazolók. Tehát akkor a másodikkal érdemesebb. Pedig felolvasást tudnánk tartani. E -hát, e -hát, ez a e -hát, ez, ez, ez igen. Szép dolog. És egy csomó mozaik szó venne. Elegy, uh -huh. ellene, egy ele, ő, igen stb. Hát ilyen e, műszavak vannak aztán az övezeteknél is, amelyek ilyen híró, fákon jelennek meg. Igen. Egy betű, meg, meg szám, egy, együttesek vannak ott, igen. meg színek, igen. meg fraffozás. Ez az, amit ugye a, hát a, a nagy érdemű közönség nem ért, szóval az igazság. Szóval ezért is nem tudnak érdemel hozzászólni. Talán e, egy-két egy fontos dolog elhangzott ezzel kapcsolatban, tehát a kerettervnek a tervnek a, a kapcsolatban, de esetleg, ha még volna ezzel kapcsolatban néhány fontos érdemi tartalmi kérdés, amit érdemes a, a nyilvánosára hozni, akkor most ezt tegyük meg, hogy mik azok a változások, mik azok az új novumok, új elemek, amelyek miatt most ezt a megújítást meg kellett tenni? Én igazából egy olyan kérdést emelnék ki, ami így nagy-nagy vitát kavart ez a szinterületi mutató mm. kérdése. De a szinterületi mutató egy olyan szám, ami azt mondja, hogy egy, az egyik szám a sok közül, mert több a beépítést befolyásoló több mutató létezik, a, például a beépítés mértéke, hogy egy teleknek hány százalékát lehet beépíteni. A minimális zöld felület mértéke, hogy egy teleknek minimum hány százaléka kell, hogy, hogy nem burkolt felület legyen. És a, a szinterületi mutató egy ilyen, egy ilyen szám, ami azt mondja, hogy egy adott telekre mennyi, négyzetméter építhető. Ez egy ilyen tehát... sehetség számolóját? Nem egészen, tehát, tehát igen, de, de ez, fejezik ki. ez egy nagyságrendet fejez Itt, ki. Az magasabb az az emlodató, egy az ez -e ilyen magasabb, hogy ezzel többet lehet ráépíteni. Így van. Most ez így a kertvárosi területeken a egész négyes, hatos kategóriától kezdve, a belvárosi, tehát a városközponti területeken, egy ötés feles, illetve egy Ötésfél plusz feles bónuszhoz. Egy bocsánat, csak hogy valahol elhelyezem. Az egy, az körülbelül azt jelenti, hogy a, az egész. Telek, be van építve egy szintel. Így, így, így, így van. Vagy a felek két szintel. Vagy a felek két szintel, fele szinte. tehát a 0-1 vagy 0-4 az van. azt jelenti, hogy a teleknek a mondjuk egy, vagy a valamint van, van, van egy egyszintes egy épület, így van. és az 5 az azt jelenti, hogy elméletileg, nagyon leegyszerűsítve egy ötemles ház kitölt egy kis igen. tálket. Igen, igen. És... Néhány tehát a, a budapesti belső területekre jellemző, egy ilyen három és feles, négy és feles színterületi mutató, Most ami az. Igazán... okoznak problémát, hogy az feles és, és hatos mutatók. Így van. Mert hogy ez korábban még a 98-as budapesti városrendezési keretszabályzatnál, Azért, hogy, a, mert hogy fővárosi szinten nagyon kis területek nem kezelhetők. Tehát itt az egész belvárosi terület egy városközponti kategóriába keretövezetbe került. És ebből a város központiból pont a kerületek kérésére nem kerültek olyan területek kiemelésre, mint a belső város, vagy a Palota negyed a Józsefvárosban, amik kisebb sűrűségűek, mert hogy a kereten belül majd a kerületek a saját tudásukkal, helyismeretükkel és a helyi karakternek megfelelően ezt, nem, ezt saját hatáskörbe csökkent, Hát a kszt eleve az illeszkedés szabálya miatt ezek nem lettek volna alkalmazhatók. De gyakorlatban miután a keret ezt megengedi, néhány kerület, néhány területén. Én nem mondom, hogy mindegyiken, mert például egy, egy belső Ferencvárosi, vagy középső Ferencvárosi területen, vagy egy Józsefváros-Palotta egyetben nem kerültek az öt és fél feles ez, maximumra szabályozat. Ez, ez azt jelenti, hogy átlagot? Nem, ez minden telekre, Igen. egyedileg értelmezendő, Igen. és ott például egy ezer négyzetméteres telken, ha Négyes a szintterületi mutató, akkor összesen 4000 négyzetméternyi ö, épület építhető, miután vannak más szabályok, például, hogy 100%-ig nem beépíthető, csak 80%-ban. Ezért ez azt jelenti, hogy ez a négyes szintterületi mutató, ez egy ilyen 5 szintnek felel meg, hiszen 80 ban De ez az, behatárol, azt, az, hogy például az egész igen. utcácskában mondjuk három emeletes klasszicista házak vannak, akkor, akkor ez tipikusan hármas egyik, kellene, hogy legyen. nem is szabadna. És hogyha a helyi uh -huh. szabályzat ezt mégis öt és feles behatározza uh -huh. meg, akkor jön az, hogy egy, -egy telek tervezésénél a hátsó fel, fronton megjelennek ilyen 8-10 emeletes Euh, épület részek, mm -hmm. ami igazából a keretszabályzatnak megfelel, illeszkedésnek már nem, egy csak az, az egy... a Molnár szálloda is lehet, hogy akkor... Az teljesen szabályos, úgy tűnik. Szabályosan úgy épült be az udvarra, hogy legyen a... meg legyen az öt és meg volt, És így meg volt végül hát, is. Igen. Aha. Tulajdonképpen mi azt tapasztaltuk... Mondjuk, mondjuk mi között. azt tapasztaltuk, Igen. hogy amikor 97-ben ké készült a most hatályos keretszabályzat, és tényleg a kerületek azt kérték, hogy majd ők fognak szabályozni, hogy ez nem a fővárosnak a, a feladatköre, hogy olyan részletesen szabályozon, hogy hát ez a dolog nem vált be. És tulajdonképpen azért gondoljuk hogy ezeken a főváros szempontjából lényeges területeken, városközponti területeken, városrészközponti területeken ezt a megengedett színterületi mutató értéget korrigálni kell, és még hozzá lefele természetesen, az az egyik eszköz. Ez ellen sokan tiltakoztak természetesen elsősorban fejlesztők. Megkerül, be a, a tervezetben a benne van a benne csökkentés. Van. Uh -huh. A másik eszköz, amit használtunk, és tulajdonképpen erről beszélgettünk itt az előbb, az az illeszkedés szabályainak az erőteljesebb használata. Mi az ilyen kúbus szabálynak Hívjuk, az azt jelenti, hogy az összes száraz szám mellett mindenhol a szomszédos területeket meg kell nézni, és akkor annál nem lehet magasabb, annál nem lehet sűrűbb, stb. Az építési törvény és az országos szabályzat... Bocsássa meg, ez igen. azt is jelenti, hogy, hogy adott esetben, ha mondjuk udvarok vannak uh -huh. hátul, akkor... Egy új beépítésnél, és ezt a régi szokást meg kell tartani. Hát az illeszkedés az minden szempontból kívül jelen. jelen meg igen, kívülről illeszkedés. lehet, hogy egy olyan tömegnek látszik kívülről, ami illeszkedik, és minden nagyon szép, de befelé, az nagyon mélyen benyúlhat egy igen, olyan oldvarba, ami, ami mondjuk elrontja azt a régi udvaros kialakítást, ami volt már... Ezt a éve. molnár utcai példát, amit mondott, Igen. tulajdonképpen ezt is a szabályzat úgy kezeli, hogy a benapozás kérdésében hoz olyan szabályokat, mm amit tulajdonképpen figyelembe kell venni. Szóval én úgy gondolom, hogy azt az eszközt, amit mi úgy fogalmaztuk meg, hogy a beépítés sűrűségét kell csökkenteni az élhető város érdekében, ennek nagyon sok ilyen részeszköze van, amivel ezt el lehet érni, és ezeket együtt kell alkalmazni. Én még, Mi, még azt érdekességnek megemlíteném, hogy most olyan szabályokat hozunk vissza, amit a 100 évvel ezelőtti szabályzatban megvoltak. Tehát a 100 évvel ezelőtti szabályzat, az nem beszélt még ilyen mutatóan, olyan mutatóról, hanem beszélt arról, hogy egy 18 méteres utcában maximum milyen magas lehet az épület. Tehát a, a, szintén már a zónákra volt osztva a terület, a belső városi zóna, a a budai a belső, az, az belső jellegét leírta néhány az, az utca és uh -huh. a térfal viszonyát. Igen. És leírta az udvarméretet. Uh -huh. Tehát, hogy egy ilyen, egy bizonyos magasságú épületnél a minimális udvar szélesség ö, ö, mennyi lehet. És pont ezek a kubus szabályok erre is kitérnek, hogy a belső udvarméretek, hogy ne, ne építsünk vissza már a száz évvel ezelőtti, tehát a, a 19.-20. század fordulóján egy viszonylag rossz épületstruktúrát, hiszen akkor azok a házak úgy épültek, hogy az utcafronton lakott a. Az arisztokrácia, tehát a polgár, és a hátsó udvar részekben olyan lakások kerültek kialakításra, amiben esetleg vécé nem volt, víz nem volt, hanem az ut, az, a, a folyosó végén volt egy közös vécé. A mai 21. századi elvárások szerint ilyen lakások nem épülnek, és ne is épüljenek, tehát ezek a, a hátsó frontokon levő viszonylag rossz lakások, tehát rossz karakterű lakások, ezek úgy épüljenek meg, és esetlegesen néhány e, udvar nyelbontásával, hogy több napfény legyen, e, több levegő legyen, tehát ezek a nagyon szűk udvarok táguljanak. Most látom magam előtt a, a kerületi építési korifeósok fogják a főket, hogy ez azt jelenti, hogy hát ez a telek akkor most nem lesz olyan értékes, mint volt, mert ha ezen csak egy akkora kis házat lehet építeni, amelyekora volt rajta, és nem lehet egy, egy négyszer akkora át, hát akkor hogyan fogjuk mi azt most ügyesen eladni? Ez, ez leviszi a telkek árát. Ugyanakkor látta magam itt a főváros, és aki erről nem volt szó, de szerintem, talán lehetne, hogyha valami túlsütűbb beépítenek, annak van egy olyan ellátási igénye, közlekedés, közmű, stb., amit hát végülis aztán a fővárosnak kell állnia. Tehát, ha mindenütt épülnek ugye a kis utcákban hatalmas bérházak, oda való rengeteg autóval, meg garázsal, de azokat, azoknak valahol menniük kellene, elméletileg, vagy igényelnék azt, hogy Igen. minden házadat metró menjen a végén, tehát e, valahol ez irreális. Tehát be lehetne gyújtani a számlát ezeknek a rövidtávú érdekekre e, építő helyi e, önkormányzatoknak is, hogy hát akkor járjátok hozzá a nem tudom mihez a e, több, Többször a, a hatodik, hetedik kerületekkel e, annak az elképzelésnek, ami egyébként a... A kilencedik kerületi rehabilitációt, illetve a nyolcadik kerületét mozgatja, hogy projektársaságot, tehát városrehabilitációs projektársaságot alapítani, és akkor nem egy profitorientált tevékenységben, hanem tényleg egy környezetjavító tevékenységben előre mozdítani, ennek a két területnek is a, a rehabilitációját. Ez nem adtuk föl, tehát folyamatban van. Sokkal nehezebb megoldani, hiszen a, a Ferencvárosi Rehabilitációnak a kulcskérdése az az volt, hogy ezeket a strukturális beavatkozásokat még a privatizáció előtt meg, megtörténtek. Tehát önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál sokkal könnyebb egy olyan döntést hozni, hogy egy belső szárnyat elbontok a, az élhetőség javítására, még ezeknél a 6 hetedik kerületi területeknél azért a nagy része Tölyen társasház. Lehet, uh -huh. És a, a társasházaknál egy, egy nagyon erős kommunikációs és projekt menedzselési kérdés, hogy hogy azzal a 60 lakóval, ami a két házban lakik, megegyezni, hogy a két szárnyat elbontva a tetőtereket esetleg beépítve mindenkinek megmarad a lakása, de lesz egy Kétszer akkora udvar, mind a két ház. És egy kis zöld lesz abban a városban, mindig szinte. Így volt, van. Nél. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly projekt kérdés, aminek az előkészítésén tovább dolgozunk. Mm -hmm. Sajnos egy kicsit lassabban halad, mint ahogy én két éve képzeltem, mm -hmm. de, de, de azt gondolom, hogy itt a, ezeknél a területeknél ez biztos, hogy, hogy, hogy elengedhetetlen, hiszen önálló társasházak, önálló tulajdonoknak a, a nagyon komoly összefogása szükséges ahhoz, hogy ezek megvalósulhassanak. Itt elhangzott még egy nagyon fontos szó, a zöld felületenk. Én azt hiszem, az is nagyon fontos a mostani szabályzatban, vagy a mostani tervezetben, hogy uh, szigorúbb előírások lesznek a zöld felületek létesítésére, jelenleg nagyon sok helyen lehet akár száz ig aláépíteni egy területet, ha nem is beépíteni, de például még a aláépíteni, mi ezeket a lehetőségeket korlátoztuk, de az azt jelenti, hogy ha új szabály van, akkor az zöld felület szempontjából és szerintem kedvező változásokat lehet elérni. Kicsit az az érzésem, hogy a gründolásnak a klasszikus korában, 70 es 80-as években, ugye, amikor nagy lendülettel ugrottak neki, Ugye az építkezéseknek, és akkor készültek azok az épületek, amelyekkel most problémánk van, mert a korabeli spekuláció miatt a lehetőségek maximumáig építették be a akkori lehetőségek maximumáig, hát hozzá kell tenni, akkor nem volt még lift, tehát ugye a három emelet magasabb épületeket emiatt nem lehet építeni, de azokat aztán meg is építették, és a teljes alapterülettel, ameddig csak lehetett, körbeépítették a telket, és ennek nyomán jóval később megkésve, de végül is meghoztak az adatak a korabeli főváros, mert amelyek már nem engedték meg az ilyen mértékű spekulatív beépítéseket. Most, mint hogyha a rendszerváltás után megjelenj a hasonló kört, megfutottunk volna, hogy elengedtük a gyeprőt, és most 20 év a rendszerváltás után hát elgondolkozunk, hogy talán még se kellett volna ennyire elengedni, ez, ez, a a gyeplőre jut az eszembe. Itt említettől ez éve az, hogy visszaállítani a kis boltokat, meg a helyi környezetet, de hát Budapesten, Jócskán, tele lett bombázva a plázákkal, amik tulajdonképpen tönkretették a helyi kiskereskedelmet, mert elszívták a a, a, a, a, a, a, a, hogy mondjam, a kereskedelmi erőt, tehát nem meghaltak azok a kis üzletek. E, hát ezen mondjuk javítani talán röviden, nem lehet ezt visszavonni, nem lehet azt, ami már fölépült, de vajon szerepel-e olyan szándék, hogy ennek megállt? Abszolút. Mondjuk. Ez is egy, egy olyan pontja, ami, ami pontosításra került. A Főváros 2005-ben elfogadta a fejlesztési koncepcióját, amiben megfogalmazásra került, hogy belvárosi kiskereskedelemfejlesztés és a városrészközpontokban az intermodális csomópontokhoz kapcsolódó. Ez az intermodális csomópont, ez azt jelenti, hogy sok tömegközlekedési vonal a kapcsolódik. Besti, metro, Például vagy tér, hát, vagy, vagy a Kelenföldi pályaudvar, ami most kerül kialakításra. Tehát, hogy kívülről megérkezek autóval, átszállok valami metró, vagy, vagy nagy kapacitású villamos, tehát 4-es, 6-os, 1-es villamosra. És ezekben a csomópontokban adni nagyobb lehetőséget, és az összes többi helyen az alapellátásnak megfelelően, tehát az, hogy sehol ne legyen bolt, az nem, nem lehet, és nem javasolt. De az, hogy egy nem intermodális csomópontban, és nem a belvárosban történő fejlesztés... Na, mint láza ne legyen sehol. Láza ne igen. legyen, igen. De igazából nem csak az segít, tehát ennek a kereskedelemnek azért van egy egy rendszere hierarchiája. Tehát én a szomszéd utcába szeretném a kenyeret venni, viszont ne kelljen nekem beülnöm autóba, ha, ha én az munkába menet érintek egy ilyen központot, akkor ott legyen, ahol én bevásárolni tudok egy nagyobb bevásárlást. Most ahol a kiskereskedelmet mi a hát, belvárosban... A fennartatósági szempontokból az egészet át hát, nem gondoljuk, mert azért de az most nem ennek a szintje, azt meg kell látni. Igen. Igen. De a, a, a belvárosi keresked, kiskereskedelmet, ahol mi tudjuk segíteni, meg ezt az életteret, az az, hogy mi azt mondtuk, hogy, hogy ami a földszinti használathoz tartozó, kiszolgáló helyiség a pincébe kerüljön le, és erre, hogyha ez a pincébe lekerül, erre egy plusz bónuszt adunk. De nem bónuszt, hanem ez hogy nem új, kell. A új házak, vagy a, a sem. A régieknél. Hiszen ma a belvárosban igazából az a probléma, hogy ott egy földszinti ö, ö, étteremnél vagy kávéháznál a földszinten a, ö, van a konyha is. Uh -huh. Nagyon célszerű lenne, ha a konyha a pincébe lenne, és kétszer akkora tudna lenni ez a kávéház, mm, vagy vendéglátó helyiség, és, nem, és például az utca akkor a teljes frontján meg tud nyílni az emberek fele, mm. akár vásárlásnak, mm. akár teraszok mm. kitelepülésével ez meg tud valósulni. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez is segíti. Én a, a, a plázák biztos, hogy sok mindent elrontottak, de azt gondolom, hogy, hogy az nem igaz, hogy aki a belvárosban akarna vásárolni, az a plázába fog helyette menni, ha a belvárosban megkapja a lehetőséget. Tehát amíg egy belvárosi kiskereskedelem nem hangolja össze a működését, és délután ötkor minden boltzárva van, vagy délután hatkor, én nem szoktam hat előtt kikerülni a munkahelyemről, Úgyhogy nekem nagyon más választásom nincs akkor, mint elmenni egy éjjel-nappaliba, uh -huh. jó nagyba, a város szélén. Uh -huh. És pont emiatt a mi Budapest szíve programunk, ami nem ez a mió mennyi nap témája, de ez nem csak arról szól, hogy újuljanak meg a közterületek, hanem újuljon meg ez az egész belső városi kiskereskedelmi stratégia. Fogjanak össze itt a, a tulajdonosok, mi már az irányi utcai tulajdonosokkal elkezdtük ezt a munkát, meg a Károly-Körüdi e, boltulajdonosokkal, akik pontosan érzik, hogy nem működik jól a rendszer. Az európai nagyvárosokban mindben ugyanez megtörtént, hogy a belvárosi üzletutcák, Elhaltak, majd utána visszaélettek, akkor, amikor volt egy egységes együttműködés, egy mm. stratégia, egy Tehát nyitvatartás, egy tematika. tudják ezt a mm. Abban a pillanatban mm. ez a belváros plázává válik. Eh, Szabatéri plázává mm. válik, hát ott Bem. fogok sétálni, ahelyett, mm. hogy egy folyosón sétálnék. Persze az is kell, hogy a bérbe adók a üzlethelységeink, bérleti valmi valami észszerű ö, mértékbe tartják, mert azt hiszem, hogy a, a Nagykörúton és a úton azért a sok üzlet mögött az is van, hogy is bérleti diát kérnek. Ö, ebbe a kereskedelemfejlesztési fejlesztési koncepcióban, ami egyébként a 2005-ben elfogadásra került ben, egy nagyon komoly háttértanulmány volt arról, hogy ez a city management, tehát a belvárosnak a a, a működtetését és e, kommunikáció és összeszervezésre létre kell hozni egy szervezetet, hiszen önmagukban, tehát a társasházak, a boltulajdonosok, a bérlők e, rendszerében biztos, hogy e, valakinek ezt e, irányítani kell és mm. összefogni, különben önmagától ez nem működik. Tehát ez a remélhetőleg valóban kisebb területekre, de leginkább jó lenne, ha egy nagyobb területre létre tudna jönni, mert akkor lehet egy, egy tényleg ütős ellenajánlatot adni, a, hát az hihetetlen kényelmes azért a, a bevásárlóközpont. Az ember oda megy, és ott van tíz cipőbolt, a belvárosban is ott van, csak a belvárosban minden második esetleg zárva van már. Mm. E, és, és ilyen szempontból én, amikor még a kislányom volt, és minden Mikuláskor ugye jött a, az adott évre szóló lakcipő, hogy a karácsonyi szezonra jön neki meg legyen a lakcipője. Hát én próbálkoztam erősen a belvárosba, nem sikerült. Kimentem a kamponába, és ott sikerült. Azt gondolom, hogy ezt kell visszahozni, uh -huh. hogy igenis ez a belváros tudja azt, hogy, hogy a boltok... Tehát én megtalálom, amit keresek ott, és... és akkor, amikor szeret én nagyon szeretnék újra a belvárosba vásárolni. Vannak erre mutató jellek, azért már a 5. kerületben elindult egy építkezés, már effektíve lehet is látni, október 6. a utca le van zárva, és készítik a sétáló utcát, tehát e, egészen a Calvin tértős, volt, ha jobban a Rádai utcát is beleszámmalva e, majdnem a borállós tértől kezdve végig, de most a szabadság térig és azért ez egy nagyon komoly Köszönöm. előlépés. És igazából nem csak a boltok, hanem a kávéházak rendszere, ami, ami hihetetlen élő volt a Király utcában is. A belváros nagyon jellemezte az, hogy, hogy az emberek a kávéházakban vitatták meg a, az ügyeiket, a, találkoztak. Én azt látom, hogy az új generáció, a fiatalok újra használják, újra használják a közterületeinket, újra használják a, a teaházakat, kávéházakat, e, éttermeket, hát az éttermeket inkább az üzletiek. De, de én nagyon örülök, hogy, hogy, hogy e, mintha erre újra igény lenne, és azt hiszem, hogy a Budapest-szíve program, aminek az egyik eleme ez a belvárosi új főutca, ez újra életteret tud adni azoknak, akik igénylik, és hajrá, hajrá, fiatalok, használjátok minél jobban. Nekem van egy, egy ezzel kapcsolatban egy ilyen ö, fura érzésem, hogy azok, akik ott laknak régóta, és ö, hát, mint az legtöbb polgáról, fele jár ö, a megközlekedésre, a másik fején szeretne az autójával én mert úgy dolgozik, és a több és a többi, hogy ez különben nagyon nehézkes a számára. Ezeken a területekről, ezek kiszorulnak, akik az autósok. Ami, ami a városnak nem baj, de vajon ebben is van egy koncepció, hogy, hogy egy ilyen, hogy mondjam, hát az ember keres majd akkor, aki autóval akar, vagy tudja csak megoldani az életet, az előbb-utóbb keres kívül egy lakást, ahol, ahol lehet autót használni, és akkor mi lesz a belvárosban? Tehát ennek azért van egy népesség átformáló szerepe is. Valamilyen más típusú ember fog előbb-utóbb lakni ilyen helyen, aki biciklivel vagy így, vagy úgy meg tudja oldani a közlekedését. Mi igazából sokkal kevesebb autót szeretnénk itt, mint amit az országos szabályzat előír. Tehát, hogy itt nem tudunk arra a szintre lemenni, ami ilyen kritikus lenne, ami ma történik ebbe a Budapest szíve programban és a másik, a többi belső városi kerületi programokban, az az, hogy a, az utcán és a járdán parkoló autók mély garázsokba és parkolóházakba kerüljenek. A mai elvárás még az, hogy én a, a, a, a házam előtt meg tudjak állni az utcán, de gyakorlatban én szeretnénk szeretnénk, ha átszoknának az emberek egy biztonságos, jól működtetett parkolóházban vagy mély parkolóban való autóhely hozzájutásra. Itt uténak van egy álma, de ezt hagy mondja ő? Hát mondjuk én hatedik kerületi lakos vagyok, úgyhogy egész szépen a belvárosban, és hát mi is az utcán parkolunk, és én úgy gondolom, hogy ami hiányzik a belvárosi lakásokhoz, azok a lakásokhoz tartozó parkolóhelyek. Mert én úgy gondolom, ahogy épülnek társasházak, úgy épülhetnek társas parkolóházak is. Az azt jelenti, hogy akár mindenki vehetne magának egy-egy ilyen parkolóházba, egy fix helyet, és amikor esetleg elköltözik a belvárosból, akkor ezt is értékesítheti, vagy ha nincs autója, akkor sem kell megtartani. Én úgy gondolom, hogy ez a mai rendszer az azért anyagilag nagyon megterheli a lakosságot, mert amiben ma kerül egy még arás hely egy, egy hónapban, azért ez egy nagyon húzós öseng, amennyiben életéti. csak éjjel szeretne atálni, igen, ez magasabb is, amikor esetleg nappal is akarja valaki használni, a mi esetünkben, hogy mi például ritkán használjuk a kocsit, mert a belvárosban is dolgozunk, és mit tudom, csak hétvégén szeretnék kimenni a garázsból, és nem szeretném az autót elvinni minden reggel, mert ki kell jönni a garázsból kötelezően, akkor ez nem működik. Én azt hiszem, hogy például a hatodik kerületnek volt a rendszerváltás után egy nagyon jó koncepciója parkolóházakra vonatkozóan fog ahol önkormányzati tulajdonú telkek voltak, de sajnos az önkormányzat ezeket mind értékesítette, de nem parkolóháznak, Mert, hanem lakóépületnek. A parkolóház az egy ilyen, hát végül is akkor, hogy összük inkább szolgáltatást, tehát egy kicsit. Hát igazából, hogyha nagy profit, elválik. Ha elválik attól, hogy a közterületi parkolót megszüntetem, akkor válik egy, egy, egy. Tehát amikor én a közterületre kapok egy ingyen használatot ugyanettől az önkormányzattól, akkor, akkor nem működik. Tehát a mai parkolóház és még építéseknél azért nagyon erősen fölvetődik, hogy bizonyos számú helyet az önkormányzat fenntart egy olyan célra, hogy a helyi lakosoknak, vagy a helyi működésnek ezt, ezt e, kedvezményes áron te, e, biztosítani Na. tudja. Nyilván a lehető legjobb rendszer az lenne, ha tényleg működnének ezek a, a, a társas parkolóházak, hiszen akkor, akkor én nekem egy ingatlan, tula, ingatlan részt tulajdonom van, Na. ami pont azt a célt szolgálja, amire nekem szükségem van sajnos, tehát hogy ez az átalakulás szintén elkezdődött, ezt nem ez a szabályzat fogja megoldani. De nem lehet ráhozni. És hozzá, igazából köztem. az a kritikus kérdés, amit kérdezett, az meg sajnos nem tud előállni, mert az oték, az oték az az országos szabályzatnak a mozaik szava, és az, elő, az egy olyan mértéket ír még ma is elő, ezekre a területekre, ami, ami fölöslegesen terheli a belvárost. Úgyhogy mi próbálkozunk mm -hmm. ennek az országos szabálynak a mm -hmm. módosításával pont azért, mert, mert azért még így is sokkal több parkoló épül, mint ami kívánatos ezen a helyen. Én arra szeretnék rákérdezni, hogy ugye minden pudin próbál, ugye az evés, a tervnek a próbál, meg a megvalósulás. És ugye ez több minden elhangzott, amivel maximálisan egyet lehet érteni, de a reál folyamatok, mintha nem mindent hát, húznának alá, nem mindent elősítenek meg. Itt konkrétan a, a Dunapátra gondolok, ugye hát köztudomás, hogy sok sokat foglalkoztam a Dunával, és... Ugye nem csak ebben a tervben, hanem már ezt megelőző a koncepciókban visszatérő, szinte logánszerű, hogy a Duna a város főutcája, hogy rekreációs terület, szabadidő eltöltésre való átszerőzés és ilyenek hangzanak el, és ez maximálisan jó is, és egyet kell vele érteni. Ö, ö, és ez az egyik, a másik pedig, hogy a főváros meghozta azt a rendeletet, hogy a belvárosba megszigorította a nehéztelgépjárműve behajtását. Nagyon jó lépés volt ez. Ehhez képest a Margit hírne, hogy éppen most szélesítik a rakpartot, ami, ha mintha mondana mindezeknek a Igen. szép dolgoknak, hogy akkor nincs, tehát a jobb kéz és a bal kéz most. Vagy, vagy az összhang az, hogy, hogy, hogy érvényesül itt a városon belőle? A Margit Hídnál igazából a, a turistabuszokra való tekintet, tehát hogy ugyan hosszú távon nem akarja a város, hogy, hogy a tehergépjárművek az alsó rakparton közlekedjenek, de, de az országos, országos tervtanácson hangzott el az a vélemény, hogy igenis szükség van erre azért, mert viszont egy más típusú jármű, ami nem teherautó, de mégis magasabb jármű, az el tudjon haladni ott. Én személy szerint ezzel nem értek egyet, de, de igazából egy csomó olyan érv van, pro és kontra, aminek az értékelésében valóban ez a döntés született, hogy a Margit Hídnál kiszélesítve ezt a lehetőséget meg kell adni. Ez, ez csak egy kérdésem, hogy egy főépítésznek merik terjedt ki a hatáskörül, amikor nem ért egyet valamivel, se vétójoga, se lehet... Amikor ez esetemben. eldölt, én még nem voltam főépítész. Még, nem is tudom, e, Elég sok minden olyan Aha. van, ami, ami még e, mielőtt én főépítész lettem, akkor dőlt el. De igazából az ágazati kérdésekben e, e, is a főépítész véleménye az, az szükséges, és, és megfogadják. De gyakorlatban nagyon-nagyon sok városüzemeltetési kérdés az az, az az eldől. Akár egy megvalósíthatósági tanulmány kimutathatja, hogy, hogy valami szükséges, amiről úgy tűnik nekem, hogy hogy a város szempontjából nem lenne jó. Én azt gondolom, hogy ezen segíteni úgy lehetne, ez, ahogy a jobbkéz és a balkéz, az néha kezet fogjon. Tehát, hogy a, mind a házon belüli, mind a házon kívüli kommunikációban, egyeztetésekben még a tervek véglegesítése előtt, tehát a kezdeti fázisban egy kicsit jobban csináljuk, ennek a kultúrája hihetetlen alacsony szinten van ma Magyarországon, de én nem azt mondanám, hogy ez az ön, a fővárosi önkormányzat, nem bárhol. Tehát én azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek is ezt erősen tanulnia kell a, a, a, az önkormányzatoknak, a szakmai szervezeteknek, mindenkinek, lakosságnak. Hiszen, hiszen komplex ügyekről beszélünk. Tehát egy város az nem fekete-fehér, hanem nagyon-nagyon sok tényező adja a színét, és nincs olyan, hogy valakinek minden vágya teljesül. Tehát ezt, ezt meg kell érteni. Nem lehet csak zöldet, nem lehet csak épületet, nem lehet csak utat, hanem valahol meg kell találni azt a kompromisszumos megoldást, ami mindenkinek jó. Mi próbálunk segíteni azon, tehát most olyan projekteket készítünk elő, amit nem egy év alatt akarunk megcsinálni, hanem hosszabb távra szól, hogy legyen idő megbeszélni, hogy tényleg mi is a legjobb azon a területen, pont olyan, városi alközpontfejlesztéseket szeretnénk elkezdeni tervpályázatban, majd utána a konzultációk sorozatában, amit tudjuk, hogy nem egy éven belül valósul meg, viszont nagyon fontos lenne a város életében, hogyha két-három év múlva elkezd megvalósulni, az tényleg a legjobban valósuljon meg, nem telekről telekre, hanem egy, egy közös koncepcióból kiindulva. Úgyhogy ezt tanulnunk kell, és javítani. Én még két dolgot szeretnék, az egyik az egy személyes dolog. Azt úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy a bicikliet otthagyta a, valahol az erzsébetét környéken. Igen hogy ez nagyon tetszik nekem, hogy Budapest fővétel, és biciklivel indult neki, hogy ide kérjön a Fehérvári Csak túl késően, és túl későn, és nem vagyok én olyan ízmos, hogy olyan gyorsan tekerjek, az 50 öt, km per órát nem bírom. <gül> és és még a buszra kapott, mm. és akkor gondolom az eljött, hogy... De hát kiszokott néha menni azért a ez Ezt az egyensúlyt, ezt hogy oldja meg az életében? Mert azért ez egy fontos szempont. Hát én, én, én a, a. Igen. Mert néha, hogy a biciklivel megy, néha meg gondolom azért csak autóval is kell menni. Persze, autóval is néha. kell menni. E, igazából most ez a bringázza munkás munkába mozgalom, ez. ez újabb aktivitást adott a, a, a kerékpározásnak. Lehet úgy, a lehet a fővárosnál? A fővárosnál van biciklitároló. lehet útvaron? Ne, elsőbb. az útvaron ott varon, van még Sneller István megrendelte és elérte, hogy legyen, uh -huh. és egyre több, egy, egyre, egyre többen kötik ki a bringájukat oda, úgyhogy lassan már nem lesz elég, úgyhogy majd őket kell létesíteni. A Azért valahol a, a nagy vásárlás, tehát az én időmbe úgy fér bele, hogy egyszer hétvégén mindent elintézni egy hétre, és ezt azért ma a nagy, nagy áruházákban lehet, és, és autóval. Uh -huh. Úgyhogy egyébként a kerékpározásnak is én az elmúlt másfél évben viszonylag keveset tekertem, mert túl sok cuccot vittem mindig haza magammal. És amikor az embernek teli van egy ilyen hátizsák, mondjuk 20 kiló papírral és laptoppal, akkor az nem kényelmes. Hát Ez nem kényelmes. de nem együtt, ha az is beletartozik az ember neki. Nem bele, van a hátizsákkal nem, nem jó biciklis. nem, hát, jó. A nem jó biciklis. Igen. Hát, de, de, de például Ajrákerékpáros klub, mert hogy én azt érzem, hogy ők például egy nagyon jó munkát végeznek azzal, hogy nem csak utólag próbálnak kezelni problémákat, hanem tényleg egy nagyon erős tudatformáló okay. eh, akciót eh, bonyolítanak. Tehát nem, nem csak nyilván szakmailag eh, ők is véleményezik a fővárosi terveket, de a sokkal erősebb tevékenységük, hogy akár a, a critical mass, akár a pringázza munkába, akár ilyen akciókkal, egyszerűen az embereket rászoktatják. Tehát e, Igen. Csak és ez viszont jó lenne, ha a többi civil szervezet is ezt a vonalat erősebben vinné, mert én úgy érzem, hogy nekik hihetetlen nagy szerepük lenne abban, hogy a, a, a tudatformálásban. Tehát, hogy az emberek például uh -huh. tudják, hogyha az autójukkal egy kicsit ráállnak a fűre, akkor azt ott kikoptatják, és attól a város levegője rosszabb lesz. Ez szerintem nagyon sok ember nem azért áll az autóval a fűre, mert rosszat akar, vagy rosszat Csak cselekszik. A több helyet hagy, és a akkor... Több helyet az autónak. Nem. És egyszerűen, ha tudná, tehát, hogy hmm. egyszerűen, hogyha az ember tudná, akkor, akkor nem úgy viselkedne. Hmm. És ebben a, a tudatformálásban én azt gondolom, hogy legerősebben és leghatékonyabban ezek a szervezetek tudnának eljárni, nem a hivatalok. Ez nyilván ez nem magától függ egyedül, de a, a, az önkormányzatnak van olyan szenni, hogy akkor esetleg hozzá ezeknek a civil szervezeteknek a működésehez, hogy el is tudják végezni ezt a munkát, mert azért mondjuk a tájékoztatás azért hát legalább munkát igényel, a pénzt nem is, de nagyon sokszor pénzt is hisz, hisz a megjelenésen ezzel kerül. Mind, minden évben vannak pályázataink, és, és különböző támogatásokban a főváros évről évre támogatja ezeket a, a, a szervezeteket. Én mondjuk erről most konkrétumot nem uh -huh. tudnék mondani, de az, hogy a fővárosnál és országos szinten is azért vannak pályázatok, a fővárosnál egyre több olyan ö, akció és ilyen kísérlet, kísérlet típusú akció van, amit ö, nem önmagában, meg nem csak a közbeszerzésben, hanem ilyen típusú szervezetek bevonásával végez. Akár a kerékpáros, akár például a futások, tehát ezek a, a maraton, illetve hétvégi futóakciók, ami, ami szintén az egészséges életmódra nevel, akár a környezeti programokban bevonásra kerülnek, a levegő munkacsoport elég sokszor sok fővárosi, Projektnél kerül meghívásra, bevonásra az előkészítés fázisában és a megvalósításnál is. Úgyhogy e, e, nyilván ezt is lehet erősíteni. Valahol magjában megvan, e, biztos nem abban a, a volumenben, ami, amit kívánnának. E, mikor várhatónak a tervnek az elfogadása? A mi javaslatunk szerint, ez ö, ö, valamikor az őszi időszakban kerülne a fővárosi közgyűlés elé, és ö, ö, remélhetőleg 2010 január elsején hatályba tud lépni. Tehát most a, a, egy utolsó egyeztetési kört követően ö, még megvan az építési törvény szerinti ö, hivatalos ö, utolsó néhány hónapos ö, eljárási szakasz. Én remélem, hogy az őszi időszakban elfogadásra kerül. És hol van közzét éve ez a tervezet most? Most még nincs. A, a, mert hiszen munkaközi állapotban igen. van, tehát a végső egyeztetés megelőző állapotban. Bocsássana, ha, így, a, ha én nyíltan folyik valami, mert végül is be van vonva igen. bárki, akkor az Eben az is, probléma lehetne, hogyha az a, a, a készülés fázisaiban is ő, nyilvánosságra kerülne. Tehát láthatnák, hogy ezek és ezek a vitatott pontok most vita alatt állnak, akár kiegészítésekkel együtt, hogy ez még nincsen eldöntve. Tehát gondolom ez ülésről ülésre, vagy valamilyen... valamilyen Biztos vannak hát ilyen mérföldkövek? Ez ahogy, az építési ahogy törvény a szerinti változik. mérföldkövek vannak, tehát az előzetes vélemény, a közbőső vélemény, az egyeztető tárgyalás. És ezt azért összegzik jogászok, hogy valaki össze hogy állítsanak egy szöveget? A tervező. A tervezés a, a jogás szakértője. Igen. Igen. Hát. Uh... Én elmondtam, hogy milyen helyekről kaptunk véleményeket, igen, igen. és tulajdonképpen ezekkel a szervezetekkel, vagy például minden érintett kerületel külön-külön leültünk és hosszasan egyeztetünk, és tulajdonképpen minden ilyen külön egyeztetésnek az eredményét, azt bedolgozunk folyamatosan ebbe a szabályzatban. Van hátra ennek a jogi kontrollja gyakorlatilag, ebből is már belekeztünk a munkát végig, jogi szakértő is kísérte, hogy ne esünk olyan hibában, hogy esetleg ilyen magasabb rendi jogszabálynak nem felelnénk meg, vagy valami ellenmondásak lennének. Ezt próbáljuk most viszonylag hamar befejezni, és én úgy gondolom, hogy utána nincs akadálya annak, hogy akár ezt majd a fővárosnak kell eldönteni. A hozzászólók megint olyan dologhoz akarnak majd hozzászólni, amik, amikre egy ez, kicsit Ez még nem dönt, de csak azért mondom, hogy ami eddig érkezett vélemény. Hát csak hogy hány, hány vitán átesett már a dolog közben? Nagyon, ez egy ö, olyan dolog, hogy érkezett egy bizonyos időszakban nagyon sok vélemény, Ezeket földolgoztuk, egyeztettük, uh -huh. és tulajdonképpen ennek az eredményéről lehet még uh -huh. egyszer vélemény mondani. De ügyfélként bekapcsolódhat most is valaki? Hát hivatalosan csak a megkezdett folyamatban az már elején. nem, uh -huh. de mi igazából ezt viszonylag nyíltan kezeltük, Milyen. tehát időközben érkeztek Milyen újabb, újabb szervezetek, akik jelezték, uh -huh. vagy azóta alakultak meg, tehát uh -huh. ilyen is volt az ingatlan kerekasztal, az például Uh, ingatlan fejlesztő kerekasztal, az például azóta került uh, uh, megalakításra, és ők is uh, uh, ővelük is uh, elég komoly egyszer. És mondjuk valaki elmegy mód. a védegyülethöz, vagy a, a, a levegő munkacsoporthoz, akik az elejétől ügyfelek voltak. Uh -huh, persze, a, az egy... ő nekik megvan az összes anyag, Természetesen Tehát én nekik igen, igen, olyan igen, de azon a ponton tényleg, amikor ez jogilag teljesen véglegesítve de. lesz, akkor én javasolni fogom, hogy egy internetes honlapon például Köszönöm. elérhető legyen, és az akár az ügyfélszolgálati irodán is, hiszen akkor ezt munkaközi állapotban véleményezheti bárki igen, még. Igen. Nyilvánvalóan a fővárosi közgyűlésnek, akkor lesz legkönnyebb döntenie, ha látja, hogy nagyon sokan ezt megvitatták, nagyon sokan észrevételezték, és, és, és hogy látszik, hogy ez, ez nem egy, egy hátsorszobában elkészített anyag, hanem tényleg nyíltan készült. És talán sokan támogatják is. Igen, igen és akkor az, ügyfélként egy folyamatba be akar kapcsolódni, nyilván ember, akkor annak mit kell eleve csinálnia? Mert ez, ez egy kicsit nekem hogy nem, elméletileg nem tudom, hogy ügyfélként be lehet kapcsolódni, de, de még ilyen nagyon-nagyon-nagyon korai fázisban. Ugye ne csak minden, be. Minden önkormányzatnál a jegyzőnél lehet bejegyez, bejelentkezni. Mi szoktuk kapni általában, tehát a fővárosnál, a iroda szokta kapni az ilyen jelentkezéseket. Mi ezt egy kérelemmel továbbítjuk a főjegyzőnek, és a főjegyző amennyiben ezt a döntését meghozza, akkor... Vissza tudunk jelezni, ahogy, hogy, illetve akkor az a listánk bővül, a, ahova mi minden egyes ügyet vitára állami gazgatási eljárásra. azt jelenti, hogy mondjuk. Én Tehát én, a jegyzőknél kell bejelentkezni. Szóval hatodik terület, én nem tudom, én utcai lakos, bemegyek a, a, az önkormányzat, és azt mondom, hogy én a helyi Csak? fejlesztési ügyekben, mint ügyfél szeretnék szerepelni, tehát Aki bármi nem ezzel tudom. kapcsolatban nem Csak de, szervezet? De, de, csak szervezet, Csak szívészervezet teheti igen, meg. Igen. Aha, ez az de egyik. a lakosoknak meg ez a 30 napos kifüggesztés van, tehát a ugye itt hát igazából itt... Így... A... Jó, hát ez értem. De jó, az... de... Végül is a, csókca, az nem, nem, hát, a helyi lapban ezt megkérdetésekről. Nehéz lenne 1 millió ezer emberrel egyeztetni em, egy hát, szabályzatot, hát, hát, ha mindenkiben ha Nekem vannak olyan naiv elképzeléseim, hogyha például egy bizonyos utcába terveznek valamit, akkor annak a pár kellett kellettnek jönni ez, ez egy Tostán másik. is azt a uh, dolgot, hogy itt rajta érint valami titeket. Erre de, vannak jó de ez példák. ez nagyon-nagyon előre kéne gondolkozni, ez nemcs benne. Nem, a, erre vannak a, jó példák, mert ez tulajdonképpen az egy-egy utcára készül egy terv, az általában nem a főváros, hanem nem, az nem, a kerületek megbízásából egy készül. És vannak nagyon jó példák, például a 12. kerületnek csináltuk a teljes kerületre a szabályozási tervét és a szabályzatát, és például itt a helyi újságban le leközölték a szabályzatnak a tartalmát, mm -hmm. és uh, interneten is elérhető volt. Mm -hmm. Én azt hiszem, hogy az sok uh, esetben az önkormányzatoktól függ, hogy hogy teszik közé. Mert azt mondja a törvény is, tehát helyből szokásos módon kell közé tenni, hát és kinél mi a szokásos mód. Én azt hiszem, hogy minél kisebb egy ilyen terület, annál jobban lehet bevonni egyénileg és az embereket, a 13. kerületnek például még mindig szokása a lakossági fórumoknak a megtartása, sok, sok ami, ami sok kerületnél már nincs, Nem. de még vannak Nem. kerületek időigényes, időigényes, ki kell állni, állni ismertetni igen. kell, föl kell vállalni igen. esetleges konfliktusokat, és tulajdonképpen mindig sokkal nehezebb úgy szembe találkozni, mint valahova kifügeszteni, és akkor egy papírról valaki mond egy véleményt. Úgyhogy én azt hiszen majd nagyon az önkormányzatok. Na, most hogy attól, Ingen. mit ír elő a mik a konkrét lehetőség. Akkor el tudnak képzelni egy olyan ö, szituációt, vagy megoldást, ami milyen szép lenne, ha ez így működhetne? Hogy mit tudom én, egy ilyen tervezetet először, egy, egy konferencia sorozat előzne meg, vagy én nem tudom micsoda, amivel ezeket a, a később jogosan fölmerülő morgásokat ö, ki lehet védeni, eleve partneré lehet válni tulajdonképpen. Hogy a fővárosi terveknél általában szokás ez, a, a, akár városházi fórumon, akár ö, más fórum keretében ezeket a, a terveket, illetve a főbb városfejlesztési projekteket ö, megvitatni. Azért azt is kell látni, hogy ez szintén egy szűk szakmai közönség lesz. Tehát erre, ezekre a fórumokra azért nem a, a lakosság jön, hanem tényleg azok a, a szakemberek, akik egyébként is amúgy is az állami folyamatban látják az anyagot. Úgyhogy igazából a fővárosi terveket, tehát ezek a nagy átfogó egészvárost érintő terveknél, az egyéni lakos és a terv kapcsolata az egy nagyon nehéz kérdés. Uh -huh. Mert például, amikor az előző tervnél ugye a, a, a főépítészi iroda munkatársai találkoztak érdeklődő emberekkel, az érdeklődő embereket igazából nem a, a keretszabályzat érdekelte, hanem az, hogy az ő telke hol van, és az ő telkére most miért éppen sárga, és miért nem piros, tehát, hogy, hogy igazából igen. ez olyan típusú érdeklődés volt, hogy mindig is az volt a telke, mindig is lakóövezetve tartozott, hogy, hogy mik változnak. Természetesen mi, mi ismertetjük ezt szívesen Ide, idén is, mm. Amennyiben ez a, a fázisba eljut, akkor meg fogjuk szervezni ezt, hogy a, az ügyfélszolgálati irodán nem csak a papírhalmaz lesz, hanem, hanem akkor ott lesz egy munkatársam, aki, aki tud segíteni. Az megfontolandó, hogy, hogy ezen a ponton esetleg még ilyen nagyobb szakmai fórumokat tartani, mi hatékonyabbnak és jobbnak tartjuk a kis csoportos, tehát hogy nem az egészet kezelni egybe, hiszen az egésznél azokról a koncepcionális kérdésekről tudunk beszélni, amit igazából 2003-ban a Városfejlesztési Koncepciót megelőzően volt egy egyhetes sorozat, ami, ami ezekről az alapértékekről beszélt. Most ott tartunk, hogy ennek a, az építés jogi keretrendszere, ami a, a, amiben persze nagyon sok pontosítás szükséges, hogy ami meg is történt a, a vélemények alapján, hogy tényleg mindenki ugyanazt értse rajta, hogy a, a szándéknak megfelelően a lehető legjobb eszközt tudjuk adni. Hát mondjuk a főváros esetében ott van a főváros újságja, amit elvileg, hát mindenki meg kell kapjon a bedobák a levéládába, ott ugye ezt a hírodást meg lehet tenni, hogy ez az előterjesztésre Melyik? kerül, hogy? Melyik? Hát a, a fővarasi újság, hát most egy reklámújságnak a hátulján, hogy is hívják, az -e helyi téma, nem, nem, köszön mondtam, nem. Nem nincs a fővárosnak, fővárosnak nincs újságja, nincsen, de, de biztos, hogy... helyi újság van. Egy, egy, most nem tudom számosan az reklámusának a neve, amelyiknek a hátsó van, van, van. egy... Amely, egy ennek van és azt az a, az, a, az a fővárosnak a felülete? Igen. igen hivatalosan? Igen. Pasz, én nem tudom. Ez így nem van. Akkor most felé van rá a figyelmet, hogy érdemes lenne, hogyha egy cikket közölni erről, vagy... Jobb volna, ha nem ott lenne. Előterjesztés alatt mert van. Mert kukánba, el együtt, nem, nem biztos, mert én például a, a, azt az oldalát, ahol a fővárosnak a felülete van, az 160-at olvasni. Igen. Ó, hát ha valaki nem olvas, semmit, nem olvas, sem néz meg, az egy másik dolog. És csak annyi, hogy a honnapon, itt és itt, főváros honlapján ilyen című honlapon megtalálható, elolvasható. Tehát soron a lehetőség most már technikailag megteremthető, hogy akárki megnézhesse a maga szintjén talán ez a tervet és egy demováltozatot föltenni a, a honlapra. Nem azt mondom, hogy ez össze száz paragrafusval együtt, mert az nem biztos, hogy kell, de, de hát ilyen demováltozatok egyébként is már vannak tervek tehát még azt is el tudom képzelni, hogy korlátul a még a CD formában valami költségterítéssel is vihető. Tehát. Igen. Én, Te. Én nekem még volna, hogy van egy kérdésem az elején elmulasztottunk. A, ez a budapesti városépítési építési tervező Kft, és a főváros Izenát ezt egyáltalán tiszt. Tehát úgy tekintettük, mint hogy ezt mindannyian értjük, hogy ez. ez hogy működik, de amikor azt mondom, hogy KFT, akkor a hallgatók többsége azt mondja, hogy mit kell, mert Meg egy KFT-a, miért ezt egy KFT-nek kell csinálnia? Hát a KFT, az egy fővárosi tulajdon uh -huh. KFT, és így kapcsolódik össze. Um, itt egy nagyon érdekes helyzet van Kodik magyarok. Van egy történelmi múltja. Ennek van egy, működik, egy történelmi múltja, uh, 1949-ben alakult más néven, és mindig ahogy úgy van, hogy buváti, mert ezt a em, így az első meg. neve nem is buváti volt, um, tulajdonképpen sok neve volt ennek és mindig alakult, volt az tőlenképpen iroda, volt az intézet, volt ez részvénytársaság, és tulajdonképpen most 12 év KFT-ként működik. A részvénytársaság sokanaiabb létszámú volt, és rengeteg építésztervező is dolgozott, nem csak településtervező tervező építész, hanem magas építési feladatokat is láttak el a főváros számára, hát mivel itt a rendszer... Teljesen, teljesen és ez már. Megszűnt, uh -huh. és sok kis cég alakult belőle, sokan önállóan alakítottak irodákat, és a, mi egy olyan 40-45 fős létszámmal dolgozunk teljesen komplexen település tervezőként, úgyhogy... Uh, van, és ez a főváros tulajban. Igen, így hmm. van, és van nálunk közlekedés, tervezés, környezet, tervezés, közmű tervezés szóval minden, ami De a település rendezéshez kell. És inkább a fővárosnak igen. szól, hogy miért szükséges, hogy ez a régen intézetként működő tervező közösség, ez Kft-ként működjön, tehát egy gazdasági formája legyen. Lehet, nem nem így lehet, osztály is? egy osztály. Há, igen. Mondjuk. Hát de lehetne egy még egy intézet. A az, is az, is, az is pénzbe igen. kerül. Igen, um, igen. Az a helyzet, hogy mi nem csak a főváros számára uh, látunk mm. egy tervezési feladatokat, hanem nagyon sokszor a kerületek megbízásából is tervezünk, mivel a kerületeknek sincs önálló uh, tervező uh, osztálya. De mi például a vidéki tervezésben is részt veszünk a budapesti agglomerációban, úgyhogy tulajdonképpen nagyon szertágazó tevékenységünk van, és én azt hiszem, hogy ezt nem kellene a főváros okay. költségvetéséből finanszírozni. Hát megtéríthetik azért, de igen, világos, világos értem. Hát nem is tudom igazándiból, nem még persze kérdés, de ezek már olyan messzire mutató dolgok. Hát Talán... az, az igazság, hogy 10 percünk van, és voltak olyan kedvesek, én úgy, igen, öncég, igen, hogy egy órát én. ígértek nekünk, és most második órája őle itt, igen. de hát vannak kérdéseink, hát megengednek még egy-két kérdést. Akkor... Akkor olyan kapcsolatban az elején gondolkoztam, hogy elhangzott, hogy, hogy a adózási a szabályokkal és a főváros meg akar támogatni, ugye a a védett területeken a házak rehabilitációját. És mint tudjuk, ugye a, a helyi adó az elég kis arányú, tehát itt ilyen 1-2 van szó, tehát nem az igazán ezer válás, hanem a központi adóelvonás. Az az érdekes, hogy itt onképpen befolyásolni, csak a központi adókkal lehetne érdemben ezt a dolgot, és hogy van-e esély, arra, hogy valami módon a főváros befolyásolja ezeket a központi előírásokat? Hát az egyedüli jogi mód az az, hogy a fővárosi önkormányzatnak van egy olyan joga, hmm. hogy törvénymódosítási javaslatokat felterje, felterjesztést indíthat. Hmm. Semmilyen olyan joga nincs, hogy befolyásolja. Ú, így ezeknél a javaslatoknál, amit említettem. Itt is tulajdonképpen mi egy folyamatot indítottunk el, hogy országos szinten, akik a teljes rendszert látják, a teljes országos költségvetést, illetve a más a rendszereit, azok vizsgálják meg, hogy ez működőképes. Pont emiatt mi ebbe a felterjesztésbe, a lakástörvénytől kezdve az illetéken keresztül a, a, az adó ö, ö, ö, keresztül tulajdonképpen egy javaslatot tettünk arra is, hogy direkt finanszírozásban műemléki jelentőségű területek kapjanak normatív támogatást, hiszen viszonylag kevés műemléki jelentőségű terület van Magyarországon, és ez nem csak Budapestről szól, hanem, hanem egyre inkább erősödik az igény egy Pécsi belvárosi terület, vagy egy ö, ö, győri, ö, belső műemléki jelentőségű területnél. Ö, ö, sajnos ennek a hatékonysága kicsi. Tehát ö, mi, mi ugyan élhetünk ezzel a joggal, akár mögötte elvégezthetjük a gazdasági számításokat. Ettől függetlenül a fővárosnak azon túl, hogy ezt elindította, azon túl ö, Természetesen semmi kötelező, tehát hogy, hogy vétó vagy, vagy döntési joga nincs ebben a rendszerben. Mi ezért egyébként hatékonyabbnak látjuk ezt helyi szinten projektársasággal működtetni, illetve a projektársaság mellett a több önkormányzatra kiterjedő világörökségi kezelőszervezetnek szervezetnek a létrehozásával, ahol ö, ö, bizonyos alapelvek nem financiális de de érték alapelvek, akkor ö, ö, több önkormányzat közös egyetértésével és a szervezet működtetésével tudna megvalósulni. A projektársaságok lennének azok. Egyébként vannak ilyenek a világban, például Angliában az Iglu nevezető cég, az magánfinanszírozású projektársaság, azt egy, egy alap finanszírozza, és kimondottan a környezeti minőség javítását célzó városrehabilitációs projektek előremozdítása, szervezése és működtetése a feladatuk. Mi azt gondoljuk, hogy ezek a társaságok tudnának lenni azok, akik ténylegesen megmozdítják. Tehát ez nem csak gazdasági kérdés, nem csak esztétikai kérdés, hanem egy óriási kommunikációs és szervezési feladat. Nagyon sok tulajdonost érint egy társasház esetében, egy ilyen belvárosi egytelek, az mondjuk 30-40, tulajdonos érint, de egy telekkel, tehát nem telkenként, hanem tömbönként kezelve, vagy néhány telkenként, ez, ez nem egy egyszerű feladat. Mi a projektársaságban még azt is látjuk, hogy ha ez egy fővárosi és kerületi közös alapítású projektársaság, hogy ott az a profitelvárás, ami egy adott vagy egy adott térséghez tartozik, az nem az a nem tudom 20-30 os elvárás, hanem tényleg a, a társaság működtetéséhez szükséges. Tehát próbáljuk azt a részt csökkenteni, ami a, a piaci maximum, és a jelenleg ö, ö, a, a környezet iránti tiszteletből ö, elvárható ö, hozzáállás ö, közti hozam uh -huh. különbséget csökkenti. Uh -huh. Tehát ezt a csökkentést uh -huh. próbáljuk. És végül elhangzott a világoroség az a szervezet. De ezt uh -huh. majdnem elfelejtettem megkérdezni, de most végül is nem felejtem el. De nem is ennek a témája, nem, de, de kapcsolódóan. Igen, igen pontosan az, az értékvédelem miatt, mert itt végül is onnan indultunk ki, hogy a az, a védett értékeinket hogy tudjuk fenntartani. Ugye Budapest alapvetően a, a, hát attól Budapest, hogy, hogy, hogy van egy, egy eklektikus a historizmus a, a építészet, tebbé belső városi területe, és ez teszi olyanná, amilyen. Tehát, e, és nem ok nélkül világarogség, a part és az e, Andrássi út, meg a környezete, és hát e, ennek elvileg előírás, hogy legyen egy kezelőszervezete, csak még ez évek óta bajódik, hogy ez hogyan áll és mindig reménykedni? Hát itt most az elmúlt évben újabb lendületet kapott, amikor is a, a köh meghívására az UNESCO képviselője ezt az egész belső területi problematikát átnézte, és, és egy fogalmazott meg. A jelenleg folyik a kulturális örökségvédelmi hivatalban a világörökségi törvény előkészítése, és a világörökségi törvény előkészítése mellett a fővárosi települési értékvédelmi ügyosztály megbízásából készül erre a kezelőszervere való javaslat. Nyilvánvalóan ezzel is még rengeteg munka van, hiszen... Hány önkormányzatnak, jó néhány önkormányzatnak ezzel egyet kell értenie, és most a tervezett fázisában nyilvánvalóan összefogással tud ez előre mozdulni. Itt a főváros és a, a kulturális örökségvédelmi hivatal közt volt egy nagyon erős kapcsolat, ami ennek a koncepcióját megfogalmazta, ez az a pont, ahol, tehát amíg nincs miről beszélni, tehát az alapelveket tudjuk, a konkrétumok hiányában ez még nem került nyilvános vitára, de abban a pillanatban, hogy ugye ez a, a, a javaslat, akár a törvényi, akár a, a kezelőszervezet javaslata, már olyan állapotban van, hogy vitára alkalmas állapotban, akkor nagyobb fórumokon, szakmai fórumokon ennek a véleményezése meg fog történni. El kell búcsúzzunk hassan. A nagyvárosi dilemmákat hallották ma Beleznai éva, Budapest főépét és Albrecht után. A Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. vezetője volt a vendégünk, és Budapest fejlesztési terveiről beszéltünk. Két hét múlva jelentkezünk is, Mérdbányai Géze és Kulandzsia Gábor. búcsúzik szépen! Köszönöm szépen!